en waai en dit het my sommer laat dink aan die gees van God wat ook die asem of die wind van God is en wat waai en ons weet nie waarnaof dit kom nie en ons weet ook nie waantoe die wind op pad is nie en dat God se gees op daai manier ook in ons levens werk uh, ons verstaan het nie altyd nie ons ehm um, besef dat God se sy gees op die keer op vreemde maniere werk, maniere waar ons nie eers van bewis is nie, maar dat hy in ons leven is, en bezig is om Jesus te verheerlik in ons leven, dit is gewis so. So mag jy in die ochend ook iets van God sy gees beleef, wat in jou is, en wat in jou werk, so dat ek en jy alloemeer, soos Jesus kan word. Mag die Heere sy genade, en sy vrede, en se liefde, ook jou deelwees, in hierdie dag, dier die krachtige werking, van die Heilige Gees. Vrienden, ja, ons het van ochend weer ons, tweede inreid diens, en vir diegene wat nou uitmis op dit, Het uh, is jammer, ek besef dat van julle maar verkies om op die skerm na die dienst te kyk maar ons het ook toestemming gekry om ons tweede inrijdienst te hou en ons wil vir die heredankie sê ook dat alles in plek geval het vir dit en vir eden ramp bestuur wat ook vir ons toestemming gegeet om meer as 50 mense ja, selfs meer as 50 uh, voertuie op ons perseel te wees Uh, ons gaan weliswaar nou nie uit ons voertuig mag klim nie Maar uh, ja, ons is baie dankbaar vir die verginning Dat ons ook op ons parkeertrein wat ons nou hier op die plaas is Groot is, dat ons met ons inrijdienste kan voortgaan Alle eer en die Heere ook daarvoor Maar vrienden, ons gaan geleentheid geef vir Tanny Annemie Om met ons vonkmaats te praat En ons roep alles om een vinnig, vinnig nader Hooran jylle, ek het vir oogend vir jylle speciale maaikies samengebring wat vir jylle gaan kom keier en haar naam is Lulu. Hulle maaikies, hoe gaan met jylle? Uhm, Lulu, ons kan nie jou gezicht sien nie. Ja, maar dis hier die stupid maske wat ek hier die hele tijd moet draag. Lulu, ek denk jy kan nou maar afhout terwijl jy met die maaikies praat hoor. Is jy seker? Gaan ek ek een nie. Jy help my, maar pas op met my haare asjeblief. Sok my haare. Tjie, nou kan ek daarmee sien en bykie asemal. Hierdie hele maskerstorie is nogal een ding om aan gewoon te raak jylle. En maaikies, toedink ek ek al sommer vir jylle vir kom vertel om nie te veel te worry nie. Die ou mense sê, worry jy jou gryshare en plooie en ek is zeker nie een van jylle wil gryshare en plooie jy nie. Kijk hoe mooi oranje like leidt my haare net omdat ek nie worry nie en omdat ek paar van wortels hou. Maat, ek dink meeste van ons moet zeker weer volgende week terug aan school toe. Ek verstaan dit in aangeval nie, want ons het nog eens vakantie gehad nie. Die lockdown tel ons nie rarig as jy nie kan gaan vliek of kan gaan roomhuis eet by die sien nie. Maar, anyway, ek hou nogal van school en ek kan nie wacht om my juffrou en al my maad weer te sien nie. Julle, ek het paie cool vriende, wat kan ek vir julle gaan vertel? Hulle <lacht> is lekker bang vir school en om terug te gaan hoor, want jy mag nie nie drukkies geen nie, jy moet heel dat jou handen was en sy gesnaak sy goed opspuit, jy moet van, van my af afsit, ek het nie klein jommiesie hoor, ek het groe tiener maaikies ook, en hulle is net so bang. Of, wat is al groot woord nou weer? Um, onzeker. Ja, hulle is bieke onzeker. Maar weet julle wat as my raad aan hulle? Dit helpt nie om te worry of onzeker te wees nie, want eindelijk is al hierdie nieuwe reels net om ons allemaal te beskaring, in veilig te hou, want hierdie coronavirus is nie een siekte wat vir my baie lekker lyk nie. Maar, anyway, ons heefruisie meneer is al ons alles baie mooi verduidelik van hoe dit nou gaan werk by die school. Ha ha ha! Julle denk sek het is die enigste raad wat ek vir my vriende gegeet. Ha ah, ah, ha! Ek het ook vir hulle gesê, Dat liewe Jesus baie groter is as enige virus en dat hy niks oor ons pad sal sê wat ons nie kan hanteer nie. En jy sal jou 41 vers 13 stond al, ek is die Heere jou God, ek vat jou aan en ek sê, moet nie bang wees nie. Wow, jylle, toe dit vir jylle vertel, was jylle somme glad nie meer bang nie. Jylle moet dit ook ontaal, want jylle bykie onzeker voel, hee? Maak, eers moet jylle nou hierdie week lekker speel en gees my vir mama en papa lekker grijs haare en vir oma en opa, hylle is vir nie so blau dat die school weer moet begin. Kan jy annemie? My keel is nou so biekie seer gepraat. Gaan jy vir ons bid? Maak, oefens hoe lang kom jylle maskers te draal en ek gaan weer vir jylle kom keier. Ba, baai! Wie Jesus, dankie dat u groter is as enige vrees of onsekerheid wat ons mag hê. Amen. Ons sê dankie vir Tannie Annelie wat ook weekliks vir ons hierdie kindermoment hanteer. En as ons vir dankie sê, dan wil ons ook sommer vir ons maatjies dankie sê wat getrou daar voor die skerm is om te luister wat die Heere ook vir jylle wil sê. Kom ons bid saam. Heilige Gees, hy is die een wat in ons is, in ons werk, in ons woon, en wat die tolk is, tussen in Jesus' woord en ons harte. Die woord word van ochend gesaai, Heilige Gees mag die een wees, wat ook iedie woord sal laat ontkiem, laat groei, sal laat vruchte dra, so dat ons so langer hoe meer, soos Jesus kan wees. Amen. Vrienden, ons gaan so dier die loop van die dienst, gaan ons na a paar Bible tekste kyk, so ons gaan nie nou hier in die begin, eers een stikkie saamlees en dan met die boodskap begin nie. Ek wil vanochtend begin dier vir jou te vraag, wat kort jy? Wat kort jy? Ons het in hierdie grendeltyd amper te veel tyd gehad om na te dink baie van ons het getuienisse van diep geestelike ervarings wat ons in hierdie tyd gehad het. En ek wil glo dat die een vraag wat by sommige van ons kop uitgesteek het, die vraag was, wat kan ek nog doen om my geestelike leven te versterk? Om my verhouding met God sterker te maak? Wat kom ek nog kort in my geestelike lewe. Wat is missing, as ons nou die Engelse woord wil gebruik? Ons amal sal kan antwoord, ons is gedoop in die kerk, en op een stadium, heel waarschijnlijk in ons kinderjare, het ons ons lewe vir die Heere gegee, en toe een pad met die Heere begin stap. En toe ons uiteindelijk in die beleidingsklas gekom het, het ons die geleentheid gehad om daarvoor die gemeente te getuig van ons pad wat ons met die Heere stap en dat ons in die openbaar beleidings van geloof wil doen. En toen ons dalk gaan werk of ons het gaan studeer, so met die gesin begin en al die dinge, en ons het op 'n verscheidenheid van plekke dalk ons self diensbaar gestel, ingeskakel by die gemeenskap, ingeskakel by die kerk, ons het aan die bybelstudie groep behoort, ons het aan uitreike deel geneem, Ons het leidersposities in die kerk gehaad. En nou wonder ek. Is daar nog iets wat ek moet najaag? Is daar nog iets wat ek kort? Is daar nog iets wat ek mis? Een mens hoor so baie van ouwens wat, wat na een Mighty Men konferentie toe was en teruggekom het met een nieuwe oorgave, met nieuwe passie, met nieuwe energie. Ek lees in Saterdagse Korant van een van die finaliste van die Mevrouw Zuid-Afrika kompetitie, wat gesê het in hierdie grendeltijd, het sy ongelooflik gegroe in haar geloof. En dan laat het ons maar weer by die vraag, is daar iets wat ek mis? Is daar iets wat ek nog moet ontvang, of iets wat ek moet beleef om rechtig bruikbaar vir die Heere te wees? om my verhouding met hom, op 'n goeie, vaste fondament te plaas. Een so begrip wat optuik, as ons in gesprek gaan met mense oor hierdie saak, dan is dit die doop met die heilige gees. En dan spring ons op hierdie waar, en, en ons vraag vir ons af, maar moet ek nie my laat doop met die heilige geesie? Ek weet nie wat het is nie, maar, maar miskien moet ek my laat doop met die heilige geesie. In Markus 1 vers 8 is Johannes aan die woord. En dan skryf Johannes daar dat hy die ene is wat die weg voorbereid vir iemand wat veel groter is as hy. En dan sê Johannes, ek doop met water, maar as hy kom, sal hy jylle met die Heilige Gees doop. Natuurlik is dit die verwysing na Jesus. Miskien moet ons hier die die pos druk. En dat net vir mekaar sê die Gees en Jesus is ten nouste aan mekaar verbonde. Ons kan nie die een losmaak van die ander nie. Daarom sê Johannes 16 vers 14 en is Jesus wat aan die woord is, hy sal my verheerlik. Dis nou die Gees, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Die heilige gees het nie sy eie agenda nie. Dit wat die heilige gees van Jesus ontvang, dit verkondig hy. Die gees is daar om Jesus te verheerlik. Daarom kan die werk van die heilige gees nie losgemaak word van Jesus nie. So kom ons onthoud dit. Die, die werk van Jesus en die werk van die heilige gees onlosmakelik aan mekaar verbonden. Kom ons fast forward, gau so'n so stikkie voor en toe. In die boek Handelinge wat een beskrywing is van die kerk en hoe die kerk ontstaan het en gegroeien ontwikkel het, lees ons in Handelinge 1 vers 5. Julle sal binnen een paar daan met die Heilige Geest gedoop word. Het is Jesus wat met sy disciples praat. En dan kom hier die woord in vervulling in Handelinge 2e. En ek lees vir ons, toe die dag van die pingsterfeest aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar een geluid uit die jimmel, soos van een geweldige stormwind. Ampe soos iets wat ons vandag beleef. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vier gesien wat in tongen verdeel en op elk een van hulle gekom het. Almal is my die heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Geest het aan hulle gegeet, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige jode uit al die naties onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat, is toch amal Galileers. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groe dinge wat God gedoen het. Die disciples ontvang hierdie belofte van die Heilige Gees. Hy word op hulle uitgestort op pingsterdag. Hulle wat onopgeleide mense was, baie van hulle vissermanne, begin skielik vlot in al die tale van daai tyd praat en begin om hierdie goeie nies van Jesus met vreemde mense wat vreemde tale gepraat het te deel. Hulle beleef die kracht wat die heilige gees gee om Jesus' getuies te wees. Gaan lees maar weer handelinge 1 vers 8. Julle sal kracht ontvang wanneer die heilige gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. In handelinge Gebruik Lukas nie net die begrip doop met die Heilige Geest nie. Maar as hy oor die Heilige Geest in sy werking praat, dan gebruik hy ook ander begrippe. In handelinge 2 lees ons van die woordie vervul. In handelinge 8 lees ons van ontvang. In handelinge 19 staan, die Heilige Geest het op hulle gekom, letterlik op hulle geval. En blaai ons een bykie verder an en ons kom by Korintheers, dan sien ons probeer Paulus sin maak van die beskrywing van die werk van Godse gees en handelinge. En dan skryf hy in 1 Korintheers 12 vers 13 die volgende. Omdat ons amal een lichaam geword het, is ons amal met die een gees gedoop. Of ons nou jood of greek is, Slaaf of vry, ons is amal van die een gees deerdrenk. Wat sê Paulus hier? Paulus sê dat as ons deel van die lichaam van Christus geword het, is ons met die heilige gees gedoop. As ons gereed word, as ons bijgevoeg word by die kerk, by die lichaam van Christus, dan ontvang ons die heilige gees, dan word ons gedoop met die heilige gees. Dit is die gevolg van die heilige gees, wat in alle mense aan die werk is, en wat in mense sy levenswerk om hulle te oortuig van sonde, om hulle te weis daarop dat Jezus sy gerechtigheid, vir ons wil gee in ruil vir ons sonde en dat die vijand reeds verslaan is en veroordeel is. Dit is die werk van die Heilige Gees om ons te kom oortuig van sonde, van gerechtigheid en oordeel. En as ons deel geraak het van Godse kerk, van sy lichaam ingelijf is in die gemeente dan is ons gedoop met hierdie gees nou is die vraag as ons praat oor hierdie second blessing oor hierdie iets wat te kort moet ons as kinders van God strewe na hierdie doop met die heilige gees is dit een aparte ding Is dit iets los van ons kindskap? Is dit iets los wat moet gebeur nadat dat ek tot bekeering gekom het? Die antwoord is, ons hoef nie te strewe na die doop met die Heilige Gees nie. Want ons is reeds met die Heilige Gees gedoop. As ons Godse kind geword het, as ons ingelijf is in Christusse lichaam in sy kerk, dan is ons met die Heilige Gees gedoop. En miskien moet ons 'n saamvat oor wat ons die afgelope tyd in drie van ons eredienste gesê het. Die eerste Sondag het ons gesels oor die verseëling van die Heilige Gees. En ons het gesê dis wanneer die Heilige Gees ons kom brandmerk as God se eiendom. Hy kom verseel ons. Hy kom sit sy merk op ons om te sê Ons is godsinne. Verlede sondag het ons gepraat oor die vervulling met die Heilige Gees. Dis nie dat ek meer van die Heilige Gees moet kry en dat ek amper soos een glas water al hoe voller moet word van die Gees nie. Ek het daar die Gees in sy volheid gekry. Hy moet meer van my kry. En van ochend kom sê ons met die Heilige Gees gedoop Beteken, dat toe ons sy kind geword het, ons die gees ontvang het, wat in ons kom woon het, ons lichame is een tempel, een blyplek van die heilige gees, en is ons gedoop met Jesus' gees. Drie begrippe waar ons die aflopetijd gesels het, verseeling, vervulling, dooping. Nou weet ek, een beeld is baie keer gebrekkig en een mens loop jy op keer vast as jy een beeld gebruik. Maar kom ek verduidelik dit so, want ek dink, diep in ons binnenste, is daar maar hierdie hinkering na meer, na groter oorgave, na ervarings met die Heilige Gees, en dit reg, ons moet dit hee. Maar ons ontvang die gees in sy volheid en daarom moet daar nie by ons twyfel wees dat ek net een paie van die heilige gees ontvang het of net een deelkie van die heilige gees ontvang het en nou is ek in onzekerheid en twyfel ek nie. Ek het die gees van God in sy volheid gekry. Die doop met die heilige gees en die verseeling met die heilige gees is amper soos een huis wat klaar gebouw is, volledig bedraad is met elektrisiteit, toegeris is met al die toebehoore. Vervulling met die gees is wanneer die skakelaar aangesit word en die kracht in werking gestel word. Ons het die gees ons moet net toelaat dat die gees meer besit van my kry en dis een bewustelike kees om elke dag maar net weer my leven aan om oor te gee toelaat dat die heilige gees in en door my kan werk vriende ons kort niks nie ons het God in sy volheid gekry met ons bekering. Ons het die gees. Ons moet net die gees toelaat om in en dier ons te werk. Ons moet net een kanaal wees waar dier die heilige gees ook vir ons wil gebruik om Godse liefde Godse genade te laat vloei na ander rondom ons. Die gees vraag my groter gehoorzaamheid. Hy vraag groter oorgave. Hy is reeds in ons. Sit hy skakelaar aan en beleef Godse gees wat op wonderbaarlike maniere ook in en dier ons sal werk. Amen. Vrienden, ek sê julle moet hierdie traditionele Eerse sê en Mag die pad voor jou gelijk raak. Mag die wind altyd van achter afwaai. Mag die son warm op jou gesig skyn. Die reen sag op jou lande val. En totdat ons weer ontmoet, mag God jou in die palm van sy hand hou. Amen.